Nur Suresi Mədinədə nazil olmuşdur 64 ayəd Bağışlayan və Mehriban Allahın adıyla Bu, samadan nazil edib Hökümlərini vacib buyurduğumuz bir surədir Biz onda açıq aşkar ayələr nazil etdik ki Bəlkə düşünüb ibret alasız. Zinakar kişiyə və zinakar qadına yüz çubuğ vurun. Allaha və ahirət gününə inanırsınızsa, Allahın dini barəsində, Bu işin icrasında ürəyiniz onlara yumuşalmasın Və möminlərdən bir dəstədə, Onların əzabına şahid olsun.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 Sonra dediklərini təsdiqləyəcək dörd şahidi gətirə bilməyən şəxslərə səksən çubuq vurun, oğların şəhadətini heç vaxt qəbul etməyin. Onlar sözsüz ki, Allahın itayətindən çıxmış əsil fasiqlərdir. Bundan namuslu qadınları attığı böhdandan sonra tövbə edib özlərini islah edənlər istisna olmalı. Çünki Allah tövbə edənlərə bağışlayandır. Rəhimlidir. Arvadlarına zina isnad edib özlərindən başqa şahidləri olmayanların hər biri sözünün doğru olduğuna dair 4 dəfə Allahın adı ilə eşhedü billahi Allahı şahid gətirirəm deyə şahadət verməlidir. 5-ci dəfə Əgər yalan deyirsə, Allah ona lənət eləsin deməlidir. Qadının da hakimin huzurunda ərinin yalan deməsi barədə 4 dəfə Allahı şahid tutması əzabını ondan dəf edər. 5-ci dəfə əgər yalan deyirsə, Allah ona lənət eləsin deməlidir.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 Mömin kişilər və qadınlar öz ürəylərində, özləri haqqında yaxşı fikirdə olduqları kimi, dostlarının da əhli-əyalı barəsində yaxşı fikirdə olub, bu açıq aydın bir böhtandı deməli mi? Bu kimi iftira yaxanlar, nə üçün özlərinin doğru olduqlarını təsdiq edəcək dörd şahid gətirmədilər? Madəm ki, şahid gətirmədilər, Deməli olar, Allah yanında əsil yalançıdılar Əgər Allahın dünyada və ahirətdə sizə neyməti və mərhəməti olmasaydı, o yalan sözünüzə görə sizə şiddətli bir əzab toxunardı. O zaman ki, siz münafiqlərin yaydığı yalanı dilinizə gətirir, bilmədiyiniz sözü ağzınıza alır və onu güngül, asan, insana günah gətirməyən bir şey sanırdınız. Halbuki bu, Allah yanında çox böyük günahdır. Məyər siz onu eşitdiyiniz zaman, bizə bunu, bu yalanı danışmaq yaraşmaz. Aman Allah, bu çox böyük bir böhtandır deməli deyildinizmi? Allah sizə öyüd nəsihət verir ki, əgər müminsinizsə, bir daha belə şeylər etməyəsiniz.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 Şeytanın yolunu tutub getməyin. Kim şeytanın getdiyi yolla getsə, o insanlara çirkin, pis işlər görməyi, zina etməyi, yalan danışmağı, özgələrə böhtan atmağı əmr edər. Əgər Allahın sizə niməti və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç kəs, heç vaxt günahdan pak olmazdı. Lakin Allah dilədiyini günahtan pak edər. Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Aranızda olan fəzilət və sərvət sahibləri qohumavrabaya, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə heç bir şey verməyəciklərini and içməsinlər. Onları əhvedib cəzalandırmaqdan vaz keçsinlər. Məyər siz bu yaxşılıq müqabilində Allahın sizi, günahlarınızı bağışlamağını istəmirsiz, Allah bəndələrini bağışlayandır, rəhmədəndir. Zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli mömin qadınları, zinada ittiham edənlər dünyada və ahirətdə lənətə düşar olarlar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 Aşkarda da gizlində də nə etdiyinizi bilir. Ya Muhammed, mömin kişilərə də ki, gözlərini haram edilmiş şeylərdən çevirsinlər. Naməhrəmə baxmasınlar. Ayıb yerlərini zinadan qorusunlar və ya örtülü saxlasınlar. Bu onlar üçün ədəb ərkan təmizlik baxımından daha yaxşıdır.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 yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud öz qardaşlarından, yaxud qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz müsəlman qadınlarından, yaxud sahib olduqları müşrik cariyələrdən, yaxud kişiliyi qalmamış, onlarla birlikdə yemək yiyən xidmətçilərdən, Ya öz qadınların məhrəm yerlərini hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər. Gizlətdikləri bəzəy işlərini, hal-hallarını göstərmək üçün ayaqlarını yerə və ya bir-birinə vurmasınlar. Ey möminlər! Hamınız Allah'a tövbə edin ki, nicat tapasınız. Ey möminlər! Aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları Əməli salih, yaxud evlənməyə qabil Kölə və cariyələrinizi evləndirin Əgər onlar yoxsuldurlarsa Allah öz lütfi ilə onları dövlətdə edər Allah lütfi, mərhəməti ilə genişdir Hər şeyi biləndir Evlənməyə güvvəsi çatmayanlar Maddi imkanı olmayanlar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 Kim onları cariyyələri zinakarlığa məcbur edərsə, bilsin ki, onların bu məcburiyyətindən sonra, əlbəttə Allah zinakarlığa vaadar olanları bağışlayar, rəhm edər. Zinakarlığa vaadar edilən cariyyələrin günahı, onlar bu işlə öz xoşuna deyil, zor gücünə məşğul olduqları üçün,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 Qərbdə də deyildir ki, Günəş doğduqda qaranlıqda qalsın. Onun zeytun ağacının yağı, Özünə ot toxunmasa da, Sanki hardasa işıq saçır. O, nur üstündə nurdu Allah dilediyini öz nuruna qovuşdurur. İstədiyinə öz nurunu bəxş edib,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 Dəhşətdən ürəklərin duymaqdan, gözlərin görməkdən qalacağı bir gündən, qiyamət günündən qorxarlar. Onların vaxtlı vaxtında lazımınca ibadət etmələri, Allahdan qorxub pislikdən çəkinmələri ona görədir ki, Allah onları etdikləri əməllərin ən gözəl mükafatını, yaxud gördüyüləri ən yaxşı işlərin əvəzini versin. Onlara olan lütfünü artırsın, Allah dilediyinə sayısız hesabsız ruzi verər. Allahın vəhdaniyyətini danan, Qur'anı yalan hesab edən kafirlərin əməlləri, uçsuz bucaqsız səhradakı ilğıma bənzər ki, susuzluqdan ürəyi yanan onu su bilər. Nəhayət gəlib ona yetişdiyi zaman,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 haqsızlıq edəcəklərindən qorxurlar. Xeyr, onlar özləri zülmkardılar. Allaha asi olmaqla özləri özlərinə zülm edirlər. Aralarında hökm vermək üçün Allahın və Peyğəmbərinin yanına çağırıldığıları zaman müminlərin sözü ancaq eşitdiyik və itaət etdiyik deməkdən ibarətdir. Ni cəttəpanlar da məs olardı. ALLAHA ha və onun peyğəmbərlərinə itaat edənlər, Allahdan qorxub çəkinənlər məs belələri uğura çatanlardı. Əbədi səadətə, cənnətə qovuşanlardı. Ya Məhəmməd, münafıqlər olara əmr etdiyin zaman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 Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Çünki peygambere itaat etmək elə Allah'a itaat etməyidir. Əgər peyğəmbərin əmrindən üz döndərsəniz, bilin ki, onun vəzifəsi ancaq ona tapşırılanı, sizin də vəzifəniz ancaq sizə tapşırılanı yerinə yetirmək idi. Əgər ona itaat etsəniz,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 Allahın vehdaniyetini inkar eden kâfirlerin yer yüzünde öz Rabbini aciz edebileceğini, Allah'ın azabından kaçıp canlarını kurtarabileceğini güman etmeyin. Onların meskeni cehennemdir. O necədə pis sığınacaqdır. Ey iman gətirənlər! Sahib olduğunuz kölə və kənizlər, Həddi buluğa çətməyanlar yanınıza daxil olmaq istədikdə bu üç vaxtda sizdən icazə alsınlar. Süb namazından əvvəl gün orta yatıb dincəlmək, istirahət etmək üçün paltarınızı çıxartdığınız zaman və gecə namazından sonra. Bu üç vaxt sizin üçün xəlvət vaxtdır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 Yanınıza daxil olmaq istədikləri zaman, özlərindən əvvəlkilər kimi izn istəsinlər. Allah öz ayələrini sizə belə izah edir. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Heyizdən və doğuşdan kəsildikləri üçün ərək etməyə ümidi qalmayan yaşlı qadınların qadağan olunmuş ziynətlərini, Zinat yerlərini naməhrəmə göstərmədən üst paltarını çarşab, niqab, bürüncəy və s. yarını günah yoxdur. Bununla belə həmin geyimləri soyunmaqdan çəkinmələri onlar üçün daha yaxşıdır. Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Çora, çolağa, xəstiyə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 Məsləhət, məşvərət üçün peyğəmbərlə bir yerdə olduqda, ondan izn almamış bir yerə getməyən kimsələrdir. Ya Muhammed, səndən izn istəyənlər, məhz belələri Allaha və onun peyğəmbərinə inananlardır. Əgər onlar bəzi işləri üçün səndən izn istəsələr, onlardan özün istədiyinə,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 Hamısı Allahındır. O, həqiqətən sizin nə əməl sahibi olduğunuzu, Hansı məzhəbə qulluq etdiyiniz Və məhlugatın, Yaxud münafiqlərin dirilib Onun hüzuruna qaytarılacaqları günü, Qiyamət gününü bilir. Həmin gün Allah, Onlara dünyada nə etdiklərini xəbər verəcəkdir. Allah, Allah, Her şeyi bilendir.